А перед цим дає братові телеграму. Просить допомогти, не вбивати. Петер житиме і працюватиме ще 30 років. У якихось аналах він, поки існує земля, сяятиме зіркою першої величини. Онуки, гортаючи синологічні щорічники, а на світ приходитимуть і такі онуки, натраплятимуть на його прізвище. Це саме прізвище має Георг. Треба буде його змінити. Через 50 років національний китайський уряд поставить йому пам'ятник. Діти, оті ніжні, чарівні створіння з косими очима і туго напнутою шкірою, коли вони сміються, розтоплюються серця найсуворіших правителів, гратимуться на вулиці названій його ім'ям. Для їхніх очей діти – це пригорща загадок, і самі вони, і все довкола них. Для їхніх очей літери його прізвища стануть таємницею, носій якої за життя був весь як на долоні, його розуміли і зрозуміли, а якщо він коли-небудь обертався на загадку, то її відразу і розгадували. Яке щастя! що люди здебільшого не знають, на чию честь названо їхні вулиці. Яке щастя, що так мало знаєш взагалі. Відразу пополудні Георг привів філолога до свого готелю і попросив його відпочити тут, поки він вдома залагодить його справи. «Ти хочеш прибрати...» і вимити в помешканні, сказав Петр. А тож, а тож, не дивуйся, там стоїть страшенний сморід. Георг усміхнувся. Боягузи схильні до алегорій. Я затисну собі носа і очі. Ширше розплющуй. Може, побачиш примар. Примар я ніколи не бачу. Може, все-таки якихось побачиш. Тоді скажеш мені. А тож, а тож. Такі банані в нього жарти. Я маю до тебе прохання. Яке? «Не розмовляй зі сторожем, він небезпечний, він кинеться на тебе, тільки якщо ну, скажеш слово, як йому не дошмигає, він одразу на тебе з кулаками, я не хочу, щоб ти через мене постраждав, він переламає тобі всі кістки, він щодня викидає з будинку жебраків, але спершу їх калічить, ти його не знаєш, пообіцяй, що не зв'язуватимеся з ним». Він брехун, йому не можна іняти віри ні в чому. Я знаю, ти мене вже застерігав. Пообіцяй мені, а то ж, а то ж. Навіть якщо він нічого не зробить тобі, то потім знущатиметься з мене. Він уже тепер боїться тієї години, коли знов залишиться сам. Будь певен, я спроваджу його з будинку взагалі. «Справді!» – Петер засміявся вперше на братовій пам'яті. Потім сягнув рукою до кишені і подав Георгові жменю зім'ятих банкнот. «Він захоче грошей». «Це, мабуть, усе твоє багатство?» «Так, решту знайдеш на горі» у благороднішому вигляді. Від цих останніх слів Георгіві ледве не стало недобре. Одна половина досить великої батьківської спадщини тепер у мертвих томах. Друга – у психіатричній лікарні. Яку половину – вкладено краще. Він сподівався, що в Петра ще залишилося трохи грошей. Мені шкода брата не через те, сказав собі Георг, що тепер доведеться все життя його годувати. Його бідність дратує мене тому, що на ці самі гроші я міг би допомогти багатьом хворим, Потім Георг залишив брата самого. На дворі він витер руки носовою хустиною. Він хотів був провести нею і почолу, і вже навіть підніс руку, аж раптом згадав, що такий самий рух робить і Петер. Рука його поквапно впала. Підійшовши до дверей помешкання, Георг почув гучні крики. Вони там сперечалися, тим легше буде йому з ними впоратися. На його настирливий дзвінок відчинила жінка. Очі вона мала заплакані, на ній була та сама смішна спідниця, що й рано вранці. «Пане брат, перепрошую, завершала вона. «Він знахабнів віддав у заставу книжки. А що я можу вдіяти?» Тепер хоче донести на мене. Так діло не піде, скажу я вам. Я жінка порядна. Георг з вишуканою чемністю повів її до однієї з кімнат. Він запропонував їй руку. Вона, притма, схопилася за неї. Біля братового письмового столу він попросив її сісти. Він сам підсунув їй стільця. «Влаштовуйтеся зручненько», – сказав він. «Ви ж, бо, сподіваюся, почуваєтесь тут добре? Таку жінку, як ви, треба на руках носити. Сам я, на жаль, одружений. Вам би вести власну справу. Ви вроджена ділова жінка». Адже нам тут ніхто не заважатиме. Він ступив до дверей у суміжну кімнату і поторгав заклянку. Замкнено? Гаразд. Прошу вас, замкніть і другі двері. Вона послухалася. Він умів одразу обертати себе на господаря, а господарів дому на гостей. Мій брат вас не заслуговує. Я з ним розмовляв ви повинні піти від нього. Він хотів звинуватити вас перед судом у подвійній зраді, адже він про все знає. Я його від цього відмовив. Такого чоловіка обманюватиме будь-яка жінка. Гадаю, він взагалі не справжній чоловік. І все ж, коли дійде до розлучення, він може легко домогтися, щоб винною Визнали вас. І ви залишитеся при своїх інтересах. За всі свої муки з цим негідником, я ж бо знаю, який він, ви нічого не дістанете. І при старості літ на вас чекатимуть злидні і самотність, порядну жінку попереду в якої ще років 30, не менше, скільки вам, до речі, років, 40, не більше. Позов він уже подав. Але я про вас подбаю. Ви мені подобаєтесь. Вам треба негайно піти з помешкання. Якщо він не бачитиме вас, то нічого проти вас уже не робитиме. Я куплю вам молочну крамницю в іншому кінці міста. Гроші потрібні для цього. Я позичу вам за однієї умови. Ви ніколи не з'явитеся на очі моєму братові. Якщо ви це все-таки зробите, позика, яку я вам дам, перейде знов до мене. Ви підпишете відповідну угоду. Так ви щасливо спекаєтесь його. Він хотів запротурити вас за грати. Закон на його боці. Закон несправедливий. За кілька книжок, що десь пропали, має страждати така жінка, як ви. А цього не потерплю. «Ох, якби я не був одружений, дозвольте мені, ласкава пані, як вашому діверові, поцілувати вам ручку. Прошу, скажіть мені достоту, яких книжок бракує. Я вважаю за свій обов'язок відшкодувати їх, а то він не забере назад позов, бо він чоловік жорстокий. Ми покинемо його самого, нехай сам дивиться, як жити далі». Задля цього ніхто і пальцем не кивне. Так йому й треба. А якщо потім знов накоїть дурниць, хай нарікає сам на себе. Тепер він вішає всіх собак на вас. Сторожа, я звільню. Він поводився з вами по хамському. Тепер нехай сторожує десь в іншому будинку. Невдовзі ви знову. Вийдете заміж і не сумнівайтеся, цілий світ заздритиме вам через вашу нову крамницю. Одружитися з вами, охочих, знайдеться багато, адже ви маєте все, що потрібно жінці, жодного ганджу. Повірте мені, я чоловік знатний. Хто ще не такий чепурний, як ви? Оця спідниця – рідкість. А очі, а молодість, а ви ці губенята, я вже казав, що якби я не був одружений, то підбив би вас на гріх. Але до дружини рідного брата я ставлюся з повагою. Коли згодом я знову приїду наглянути за тим дурним, то найбільшою шанобою дозволю собі навідати вас, у вашій молошній крамниці. Тоді ви вже не будете йому дружиною, тоді ми з вами вже дамо волю своїм серцям. Георг промовляв пристрасно. Кожне слово справляло, як він і розраховував свій вплив. Вона перемінилася на обличчі. Після декотрих фраз він очікувально змовкав. Ну, такий облесливий пафос він іще не пускався ніколи. Вона нічого не казала. Він зрозумів, що це при ньому в неї відібрало мову. Адже він висловлювався як на неї так гарно. Вона боялася прогавити, бодай, слово. Ох, чи в неї вирячилося. Спочатку від страху, потім від кохання. Вуха вона, хоч і не собака, нащулила. З рота текла слина. Стілець під нею щасливо порипував на мелодію якоїсь з заяложеної пісеньки. Долоні вона згорнула човником і простягла до нього. Вона пила вустами і долонями. Коли він поцілував їх, човник розпався, і її вуста прошепотіли, він чув, іще, прошу вас. Він поборов відразу і поцілував їй руку ще раз. Вона вся тремтіла, внутрішнє збудження передалося навіть її косам. Якби цієї хвилини він обійняв її, вона зомліла б. Коли пролунали його останні слова про серця, вона завмерла в якійсь урочисто завершальній позі, долоня і півруки клятвано притиснулися до грудей. У неї є ощадна книжка, промовила вона перегодя. З бібліотеки не пропала жодна книжка. ломбардні квитанції, мовляв, ще в неї. Вона театрально і незграбно відвернулася, сором'язливість, безсоромниці, і видобула зі спідниці, де, певно, була кишеня, грубу пачку заставних квитанцій. Чи не хоче він його щадної книжки? Вона, мовляв, подарує йому ту книжку з кохання. Він подякував. Саме з кохання він, мовляв, не прийме її. Він ще відмовлявся, а вона вже нишком проказала. Хто знає, перепрошую, чи він още одну книжку заслуговує? Вона пошкодувала про свій дарунок перше, ніж він прийняв його. Чи він справді тоді навідається до неї? Він мовляв, таки чоловік. Ці кілька слів, які вона промовила, повернули її самовладання. Та щойно він розтулив вуста, як вона знов опинилася в його полоні. Через півгодини вона вже допомагала йому в його діях проти сторожа.